У всякому випадку з минулого року в країні скасовані закони, що стояли на заваді порнографії. Поминаючи те, що правильно було б написати «скасовано закони», ми відчуваємо, що й тут слово «випадок» стоїть не на своєму місці, і треба було б висловитись «у всякому разі з минулого року, Тим часом, як у дальшій фразі з цієї статті слово «випадок» стоїть до речі, такого «випадку» ще не траплялося там. А що спонделичило перекладача і журналіста? Чи не російське слово «случай», яке стояло б у кожній з цих фраз, якби їх перекласти по-російському? Це слово має аж три українські відповідники. «Випадок» Нагода і раз. І коли та як ними користуватися, завдає клопоту, виходить не тільки перекладача. Візьмімо три речення. Дід пристав до загальної розмови і розповів кілька кумедних випадків із свого життя. Вершигора. У кожному разі я прохав би вас прислати для коректи Дальші аркуші того видання Коцюбинський І жінка ніде не розлучалася з гвинтівкою Але нагоди стріляти їй не траплялося Шеремет У цих фразах теж стояло б слово «случай» Якби їх перекласти російською мовою Але чи можна було б його українські відповідники ставити тут довільно. Якщо в третій фразі можна замість слова «нагода» поставити «випадок», дещо при цьому втрачаючи щодо нюансу вислову, то у перших двох фразах ніякі інші слова замість «випадок» і «раз» не підійшли б, через те, що між ними є певна значеннєва різниця. Слово «нагода» Випадок означає конкретна подія в минулому, теперішньому чи майбутньому. Тим часом, як вислів у кожному разі, в усякому разі, каже не стільки про подію, скільки про можливість якихось подій. Слово нагода вбирає в себе поняття обставин, що спричиняють певну подію. Щоб виразніше побачити різницю між словами «випадок» і «раз», дамо два такі приклади. У цьому незвичайному випадку я вчинив би інакше, бо тут мовиться про конкретну подію. Але у такому разі я вчиню інакше, бо конкретності події, як то було в попередньому реченні, вже не відчувається. Зрідко трапляється, що слова «випадок» і «раз» виступають у реченні як синоніми. Можна сказати «на випадок смерті», «в разі смерті», «на випадок потреби», «в разі потреби». З цього випливає, що не слід безоглядно вдаватись до слова «випадок», але в однораз треба і обачно послугуватися словом «раз» яке також уживається в кількісному значенні. Раз мати породила, раз і помирати. Прислів'я. Та в значенні прислівника. Раз якось Остапові не спалося. Коцюбинський. І сполучника. А раз буде своя збройна сила, то ми повинні мати і своїх командирів. Панч. З чого лізти? Зі шкіри чи зі шкури? В одному художньому творі я прочитав. Гоп і його лакузи із шкіри вилузувалися, намагаючись збільшити вуглевидобуток. Таких випадків, коли вилузуються, лізуть, пнуться, рвуться чомусь зі шкіри, а не зі шкури. Трапляется чумало. Их можно побачить на страницах наших книжок и на газетных шпальтах. У чего причина?